Ти марсіанський жук-смердючка!» Затамувавши подих, вони кинулися через стежку На крихітну смужку зеленого берега, де плескалася вода Боббі впав на карачки, сміючись, задихаючись і вдивляючись у воду Джин пересіла поруч з ним, акуратно розгладжуючи свою сукню Глибоко в каламутно-блакитній воді ворушилися пуголовки і дрібні штучні рибки. Надто малі, щоб їх можна було зловити. На іншому кінці озера діти плавали на човнах з білими вітрилами. На лавці сидів огрядний чоловік, заглиблений у читання книги з люлькою в роті. Молодий чоловік і жінка прогулювалися берегом озера, взявшись за руки – Зосередившись одне на одному, Не звертаючи уваги на навколишній світ. «Шкода, що у нас немає човна!» Задумливо сказав Боббі. Скрегочучи й перевалюючись, Няня зуміла перейти стежку І спуститися до них. Вона зупинилася, заспокоївшись, Втягнувши шасі і не ворушилася. Ціле око відбивало сонячне світло, а інше не було синхронізоване, воно зяяло безглуздою порожнечею. Їй вдалося перенести більшу частину своєї ваги на менш пошкоджений бік, але все одно рухалось нерівно і повільно, від неї тхнуло горілим маслом. Джин вивчала її, нарешті дівчинка співчутливо поплескала по зігнутому зеленому боці. «Бідолашна нянечко, «Що з тобою сталося? Ти потрапила в аварію?» «Давай штовхнемо няню», – ліниво сказав Боббі, «і подивимося, чи вміє вона плавати. Няня вміє плавати». Джин відмовилась від цієї ідеї, бо няня була надто важкою і пішла б на дно, та вони ніколи більше її не побачили. «Тоді ми не будемо її зіштовхувати», – погодився Боббі. На деякий час запанувала тиша, над головою пролетіло кілька птахів і пухкі цятки швидко попливли по небу Маленький хлопчик на велосипеді нерешуче їхав по гравійній доріжці, переднє колесо хиталося «Шкода, що у мене немає велосипеда», – пробурмотів Боббі, хлопчик проїхав повз них на тому березі озера товстун підвівся і постукав люлькою об лавку. Він закрив книгу і пішов стежкою, витираючи спітниле чоло великою червоною хусткою. Що відбувається з нянями, коли вони старіють? здивовано запитав Боббі. – Що вони роблять? Куди вони йдуть? Вони потрапляють на небеса. Джим з любов'ю вдарила долонею по зеленому вм'ятому корпусу. Так само, як і всі інші. А як народжуються няні? Вони завжди існували. Боббі почав будувати здогади про найвищі космічні таємниці. Можливо, був час, коли ще не було нянь. Цікаво, яким був світ до того, як вони з'явилися? Звичайно, няні були завжди. Нетерпляче сказала Джин А якщо їх не було, то звідки вони взялися? Боббі не зміг відповісти Він роздумував деякий час І йому захотілося спати Хлопчик був справді занадто малий Щоб вирішувати такі проблеми Його повіки стали важчими Він позіхнув Він і Джин Лежали на теплій траві на березі озера, спостерігаючи за небом і хмарами, слухаючи, як вітер гуляє в кедровому гаю. Поруч з ними відпочивала і відновлювала свої мізерні сили побита зелена няня. Маленька дівчинка повільно йшла до озера через трав'яне поле. Гарненька дитина в блакитній сукні з яскравою стрічкою в довгому, темному волоссі. Поглянь, сказала Джин, це філіске сворки, у неї помаранчева няня. Вони дивилися з цікавістю. Тусь коли-небудь взагалі чув про помаранчеву няню? з огидою запитав Боббі. Дівчинка та її няня перейшли стежку і вийшли на берег озера. Вона та помаранчева няня зупинилися, дивлячись на воду, біля вітрила іграшкових корабликів, механічних рибок «Її няня більша за нашу», – зауважила Джин «Це правда», – визнав Боббі, він віддано ступнув по зеленому боку «Але наша краща, так?» – няня не ворухнулася. Здивований, він обернувся, щоб подивитися Зелена няня стояла непорушно, напружено. Сіле око висунулось і дивилось на померанчеву няню нерухомо. «У чому справа?» – зім'ято запитав Боббі. «Няню? Що сталося?» – відгукнулася джин. Зелена няня загуділа, її шестерні закрутилися. Шасі робота опустилося і зафіксувалося на місці з різким металевим клацанням. Повільно відсунулися дверцята, і з них висунулися руки. «Няню, що ти робиш?» Джин нервово схопилася на ноги. Бобі теж встав. «Няню, що відбувається?» Йдемо, сказала Джин, злякавшись. Йдемо додому». «Ходімо, няню», – наказав Бобі. «Ми йдемо додому, зараз же!» Зелена няня відійшла від них, ніби зовсім забула про їхнє існування. На березі озера інша няня, велика померанчева няня, відійшла від маленької дівчинки. «Няню, повернися!» – почувся пронизливий і переляканий голос маленької дівчинки. Джим і Бобі кинулися вгору по похилій галявині подалі від озера Вона повернеться, сказав Бобі Няню, няню, будь ласка, повернись Але няня не реагувала Померанчева няня наближалася, величезна Набагато більша, ніж синя модель Мексів з щелепою Той робот тепер лежав розкиданий на шматки по той бік паркану з розірваним корпусом і розкиданими повсюду запчастинами Ця няня була найбільшою з усіх, яких коли-небудь бачила няня родини Філкс Проте вона незграбно рушила їй назустріч, піднявши руки і приготувавши внутрішні щити а померанчева няня висунула квадратну металеву руку, закріплену на довгому кабелі, і підняла її високо в повітря Металева лапа почала кружляти, набираючи зловісної швидкості все швидше і швидше Зелена няня завагалася та відступила, невпевнено відійшовши від металевої лапи суперниці і коли вона зупинилася насторожено, незадоволено, намагаючись зважитися на бій, інший робот стрибнув. Ня ню. закричала Джин. Няню, ня ню. Два металевих тіла несамовито котилися по траві, відчайдушно б'ючись і борючись. Знову і знову злітала металева булава, дико вдаряючи в зелений бік Тепле сонце ласкаво світило на них, поверхня озера м'яко колихалася на вітрі «Ня-ню!» – закричав Боббі, безпорадно підстрибуючи але не виникло ніякої реакції З боку шаленої, звивистої маси Із померанчевих і зелених запчастин «Що ти збираєшся робити?» Запитала-поблідніла Мері Філдс, стиснувши губи «Залишайся тут!» Том схопив пальто і зняв капелюха з полиці шафи Та попрямував до вхідних дверей Куди ти? Авто на вулиці Том відчинив вхідні двері І вийшов на ганок Двоє дітей нещасні і трамтячі Злякано дивилися на нього Так, пробурмотіла мері На вулиці Але де? Том різко повернувся до дітей Ви впевнені, що вона мертва? Бобі кивнув по його обличчю текли брудні сльози. Хматки по всій галявині. Том похмуро кивнув. Я зараз повернуся. І не хвилюйтеся. Ви троє залишайтеся тут. Він спустився сходами вниз по доріжці до припаркованого авто. За мить родина почула, як батько поїхав на великій швидкості. Йому довелося звернутися до кількох агентств. Перш ніж він знайшов те, що хотів У сервіс Індастрі з більше не було робота, якого б можна було купити Лише в Елайд Доместік він побачив саме те, що шукав Виставлене у розкішній, добре освітленій вітрині Вони саме зачинялися, але продавець впустив його всередину, побачивши вираз обличчя Я купую сказав том, потягнувшись до пальта за чековою книжкою. Якого саме, сер, запитав продавець, великого. Великого чорного у вікні з чотирма руками і бараном спереду. Обличчя клерка засяяло від задоволення. Так, сер, вигукнув він, витягаючи сивий блокнот для замовлень. Модель Імператор де Люкс. З фокусуванням силового променя За вашим бажанням ми можемо встановити Високошвидкісний захват І зворотній зв'язок з пультом дистанційного керування За помірну ціну ми ще можемо обладнати робота Екраном візуального звіту Ви зможете стежити за ситуацією Не виходячи з власної вітальні За ситуацією, перепитав Том коли вона вступає в бій, продавець почав швидко писати Я маю на увазі, що ця модель розігрівається і наближається до супротивника протягом 15 секунд з моменту активації Швидшої реакції ви не знайдете в жодній моделі, ні в нашій, ні в будь-якій іншій Ще півроку тому про 15-секундну реакцію казали, що це нездійсненна мрія. Продавець збуджено засміявся, але наука не стоїть на місці. Дивне холодне заціпеніння охопило Томаса Філдса. "Послухайте", хрипко промовив він, схопивши продавця за лацкан, він смикнув його ближче. Бланк замовлення відлетів у бік Торговець від несподіванки і переляку ковтнув повітря «Послухайте мене!» – пробурчав Том «Ви весь час робите ці штуки більшими, так? Щороку нову модель, нову зброю Ви всі інші компанії будуєте їх з удосконаленим обладнанням Щоб знищувати один одного Ууу!» Обурено пискнув продавець. «Моделі компанії «Елайт Доместік» ніколи не знищуються. Можливо, час від часу трохи ламаються, але ви не знайдете ні одну з наших моделей, яку вивели з ладу». З гідністю він дістав новий блокнот і розгладив пальто. «Ні, сер, сказав він рішуче, – «наші моделі виживають». «Я бачив, як бігав семирічний Альянс. Стара модель 3С. Трохи пом'ятий, можливо, але живий. Хотів би я побачити, як одна з дешевих моделей протектокорп спробує з ним впоратись». Насилу стримуючи себе, Том запитав «Але навіщо? Для чого все це? Яка в цьому мета? Конкуренція? Продавець завагався». Невпевнено він знову почав заповнювати бланк з замовлення Так, сер, конкуренція? Ви вірно припускаєте Успішна конкуренція, якщо бути точним Компанія Elite Domestic не терпить конкуренції Вона її знищує Томові Філдсу знадобилося секунди, щоб відреагувати Потім прийшло розуміння Зрозуміло Сказав він Іншими словами З кожним роком роботи застарівають Стають поганими Недостатньо великими Недостатньо потужними І якщо їх не замінити Якщо я не отримаю нову Більш досконалу модель Вашу останню няню знищили Продавець свідомо посміхнувся Та модель була можливо Трохи анахронічною не відповідала сучасним стандартам конкуренції, зрештою, не змогла вийти в світ. Точніше, так і не повернулась додому, сказав Том. Я цілком розумію. Дуже поширене явище. Бачте, сер, у вас немає вибору. Ніхто не винен, сер. Не звинувачуйте нас, не звинувачуйте Елайт Доместік. Але, суворо сказав Том, коли один робот знищується, це означає, що ви продаєте іншого. Це також означає продаж для вас особисто, гроші в касу. Так, але ми всі повинні відповідати сучасним стандартам досконалості. Ми не можемо дозволити собі відставати, а ви бачили сумні наслідки відставання. Так, погодився Том дуже тихо. В майстерні казали мені не ремонтувати робота Сказали, що я повинен його замінити Впевнене, самовдоволене обличчя клерка Здавалося, стало ще ширшим Наче мініатюрне сонечко Воно світилося щасливо, піднесено От тепер все готово, сер З цією моделлю ви будете на першому місці Ваші турботи закінчилися, пане. Він замовк на секунду. Ваше ім'я, сер, На кого мені виписати замовлення? Бобі та Джин з захопленням спостерігали, як вантажники занесли величезний ящик до вітальні. Бурмочучи і пітніючи, вони поставили його на підлогу і з полегшенням видихнули. Що ж... Чітко сказав Том Дякую Нема за що Вантажники вийшли, шумно зачинивши за собою двері Татку, що це? Прошепотіла Джин Здивовані діти підійшли до ящика Зараз побачите Томе, їм уже час спати Запротестувала мері Хіба вони не можуть подивитися завтра? Я хочу, щоб вони подивилися на це зараз Том зник унизу в підвалі і повернувся з викруткою. Ставши на коліна біля ящика, він почав швидко відкручувати гвинти, які його скріплювали. Цього разу вони ляжуть спати трохи пізніше. Він знімав дошки одна за одною, працюючи вправно і спокійно. Нарешті остання була знята і притулена до стіни разом з іншими. Він відкрив книгу з інструкціями та дев'яностоденною гарантією і простягнув їх мері. Потримай. Це няня. Бобі заплакав. Це величезна, величезна няня. У ящику спокійно лежала велика чорна фігура, схожа на величезну металеву черепаху. Вкриту шаром мастила Ретельно перевірена Змащена З повною гарантії Том кивнув Саме так Це няня, нова няня Замінить стару Для нас? Так Том сів на стілець поруч І запалив сигарету Завтра вранці ми її Заведемо і прогріємо Подивимося Як вона себе веде Очі дітей були схожі на блюдця. Ніхто з них не міг ні дихати, ні говорити. Але цього разу, сказала мері, ви повинні триматися подалі від парку. Не підводьте її до парку. Зрозуміло? Ні. Чому? – заперечив Том. Вони зможуть піти в парк. Мері невпевнено глянула на нього. Але ця померанчева штука може... Том похмуро посміхнувся. «Я не проти, якщо вони підуть у парк». Він нахилився до Бобі та Джин. «Ви, діти, можете ходити туди, куди захочете. І нічого не бійтеся. Нічого і нікого. Пам'ятайте про це. Він вдарив ногою вниз з масивного ящика. У світі немає нічого, чого варто боятися». Бобі та Джин кивнули, все ще пильно дивлячись на ящик. «Добре, татку!» – зітхнула Джин. «Боже, поглянь на неї!» – прошепотів Бобі. «Ти тільки поглянь на неї! Я ледве можу дочекатися завтрашнього дня!» Місіс Ендрю Кесворті Зустріла свого чоловіка на сходах привабливого триповерхового будинку, занепокоєно заламуючи руки. «У чому справа?» – містер Кесворті буркнув, знімаючи капелюха. Кишеньковою хустинкою він витер піт з обличчя. «Господи, як спекотно сьогодні! Що сталося? У чому справа?» «Ендрю, мені страшно!» Що в біса сталося? Філіс сьогодні повернулася з парку без няні, та трохи пом'ялася і подряпалася вчора, коли Філіс повернулась додому, і Філіс так засмучена, що я не можу зрозуміти без няні. Так, вона прийшла додому сама, зовсім одна. Повільна лють пронизувала важкі риси обличчя чоловіка. Що сталося? Щось у парку, як і вчора. Щось напало на нашу няню, знищило її. Я не можу точно пригадати історію, але це щось чорне, щось величезне. Це, мабуть, була інша няня. Ще лепаке сворті повільно відвисла. Його товсте обличчя стало потворно темно-червоним, Глибокий нездоровий рум'янець зловісно піднявся і застиг на місці Раптом він розвернувся на п'ятах «Куди ти?» – нервово запитала дружина Пухкий червонолиций чоловік швидко попрямував доріжкою до свого новенького авто І відповів, уже простягаючи руку до дверця «Я піду в магазин за іншою нянею», – пробормотів він «За найкращою нянею, яку тільки зможу знайти! Навіть якщо доведеться обійти сотню магазинів, я хочу найкращу і найбільшу!» «Але любий!» – почала дружина, злякано поспішаючи за ним. «Чи можемо ми собі це дозволити?» Схвильовано заламуючи руки, вона підбігла ближче. «Я маю на увазі, чи не краще було б почекати!» Можливо, поки ти деякий час все обдумаєш Може пізніше, коли ти трохи заспокоїшся Але Ендрю Кесворті не слухав Автомобіль вже кипів швидким, нетерплячим життям Готовий рухатися вперед Ніхто не буде кращий за мене Похмуро сказав він Його важкі губи сіпалися Я покажу йому всім. Усім їм, навіть якщо доведеться чекати новий розмір Навіть якщо мені доведеться змусити одного з тих виробників Виготовити для мене нову модель І як не дивно, Кесворті знав, що одна з компаній це зробить Дякую, що слухаєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобайки. Повні версії творів можна слухати без реклами на Патреум.